merupakan kewajiban yang tuntut. Kemudian kita menegakkan peribadatan as-salat yang kita kerjakan setiap hari sekurang-kurangnya lima kali dalam salat yang wajib dalam salis semalam, dituntut. Kemudian yang berkaitan dengan salat dan begitu seterusnya. Selebihnya masuk ilmu fardu kifayah maka tidak wajib untuk seluruh kaum muslimin. Kalau ilmu yang dituntut ini yang fardu ain yang tidak dapat tidak wajib bagi kita untuk mengetahuinya dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak tahu padahal ada jalan untuk mempelajarinya dikerjakan oleh kaum muslimin maka akan terciptalah masyarakat kaum muslimin yang paham akan agamanya Kalau mereka adalah masyarakat yang paham akan agama maka tentu Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka dalam hidup dan kehidupan mereka untuk diri mereka, keluarga, masyarakat bahkan orang yang paham akan agamanya tentu tidak akan mungkin melemparkan paku di tengah jalan, membuang paku di tengah jalan, membuang duri di tengah jalan karena menyingkirkan duri dari jalan termasuk dalam bagian iman tidak mungkin akan membuang sampah ke jalanan karena mengotori perjalanan kaum muslimin bagaimana dengan membakar-bakar ban tengah jalan pahala, pahala. Tentang tauhid, tentang ibadah Tentang adab dan akhlak ya. Ya. Dan memperolehnya di majlis-majlis ilmu Seperti ini Tetapi sebagaimana tadi kita bahas Harus kita penuhi syarat Dan adab-adab ilmiahnya ya. Sungguh-sungguh kita berangkat dari rumah. Untuk teramatul ilmu. Menuntut ilmu yang akan saya cari. Untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada saya. Dan kalau kita telah memiliki keluarga. Saya bersama anak dan istri saya. Ku anfusakum wa ahlikum nama. Jadi sangat mudah sekali Jadi yang dimaksud pemahaman terhadap di cuma tadi satu saja tayamum tayamum merupakan syariat yang besar peribadatan yang besar tayamum dengannya turun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan dengan tayamum. Dan berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menjelaskan tentang tayamum. Bahkan para imama di kitab-kitab hadis memberikan kitab khusus kitab tayamum satu persoalan. Besar sekali dan alangkah manfaatnya ketika kita mengetahui untuk apa begini caranya, untuk apa? Kapan saya bertayamum? Demikian juga tentang najis. Mana yang najis, mana yang tidak? Umumnya kaum muslimin meninggalkan sholat karena dianggap debu-debu jalanan atau kecipratan air hujan dianggap najis, kotor. Seringkali saya mengatakan, bersholat kotor pakaian saya pak. Najis, kenapa meng, kenapa? Itu bukan dinamik Ah, ini kan kejahilan, kejahilan. Setiap yang kotor dianggap najis. Padahal tidak demikian. Kaidahnya, setiap najis kal kotor, setiap yang kotor belum tentu najis. Antum ketumpahan sayur asam, sayur asam najis najisnya? Tidak. Tapi antum anggap apa? Kotor baju saya ini. Ketumpahan. Kita pakai baju dari pagi sampai petang. Lalu kita buka. Cuci ini. Wajah sudah kotor. Padahal tidak ada najis. Kita katakan kotor. Mungkin keringat, bau, dan debu, dan lain sebagainya. Tidak najis. najis. Ah, karena kejahilan ini. Tidak tahu mana yang najis, mana yang tidak. Akhirnya mereka tidak sholat. Habis bekerja ini. Seringkali kita temukan sederhana tapi perkaranya besar itu apa? terput salat kecihilan lihat ini yang dituntut lihatlah kebesaran ilmu ini dan kebesaran ahli ilmu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis يبدو كورك من الإمام الترمذي. ذنب يوم أتاكن حديث حسن. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما برك البركة، بعديا فرض مننا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى. وما واقع وعالما أو متعنما دنيا ذي كتب الدنيا, الدنيا ملعونا دنيا ذي ترّلعنا ملعون ما فيها ترّلعنا أَحَيَّ يَكْنَى إِذَا لَمْ يَجْعَلْهُ جَوْمَعَ اللَّهِ إِلَّا كُتُوَالِ ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرُكَ بِمَا اللَّهُ إِلَّا بِمَا اللَّهُ بِالْأَرْضِ الْوَاسِعَةِ Wahai walau dan yang serupa dengan dia yang dalam ketaatan kepada Allah, wali man dan orang alim, awm taaliman atau pe? pelajar. Semua yang terlahir, dunia malauna malaun matiha, dunia yang terlahir terlahir segalasihin maksud telah ada adalah jawabin rahmat Allah kecuali ingat kepada Allah zikrullah dalam arti yang luas Di antara zikrullah adalah majlis zikir seperti ini dan yang serupa dengannya dalam rangka taat kepada Allah seperti seorang berangkat di waktu pagi mencari nafkah untuk keluarganya karena memenuhi kewajiban yang Allah telah wajibkan kemananya bahawa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya ini tidak terlaknat. Ini termasuk bismillah dan aliman orang alim. Karena orang alim ini mengajarkan ketaatan kepada Allah, mengajarkan manusia dari menyembah patung batu-batu yang dibuat oleh tangan-tangan kotor manusia, tangan-tangan kotor mereka, jadi menyembah Allah. Waktu aliman dan pelajar pelajar dan belajar Imam Muhammad pernah ditanya sampai mana kita belajar sampai ke dalam sampai ke dalam kubur luar biasa hadis yang mulia ini huh? perhatikan lagi hadis yang lain Di mana Rasulullah sallallahu, sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Man salaka tariqan yabtadi fihi 'ilman Sahal Allah lahu tariqan ila janda jannah siapa menuju berjalan menuju satu tempat untuk mencari di dalam ilmu lihat yang dicari di فيه 'ilma mencari tuntut ilmu itu mencari niscaya Allah akan melapangkan memudahkan baginya jalan menuju surga yakni memberikan taufik sebagaimana bahasa kita sebelumnya wa innal mala'ikata la tadaru aljinihata li talibil 'ilm ridan bima yuslah dan sesungguhnya para malaikat mengembangkan sayap sayap-sayap untuk para penuntut ilmu karena rewa dengan apa yang ia lakukan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu